God morgon vänster och varmt välkomna ska ni vara till Sveriges mest relevanta morgonsoffa. härifrån Flamman TV Studios i Stockholm, söderort. Det här programmet är vi bjuder på en massa spännande och viktiga nyheter som på olika sätt berör vänsterrörelsen i Sverige och i stort. Och det här bjuder vi på helt utan massa onödiga reklamavbrott mitt i programmet eller avbrott för högerpolitiskt drabbel. Däremot så är vi väldigt glada att kunna berätta att även det här avsnittet presenteras i samband, eller i samarbete med skiftet. Som ni många säkert har märkt så blir makten och pengarna allt mer centrerade i samhället. Och om du vill göra någonting åt det så kan du faktiskt gå in på mittskifte.org och starta en namninsamling för någonting som just ditt hjärta rajar extra över. Och innan jag går vidare till att presentera vår kära panel den här veckan så ska jag faktiskt också meddela att det här tyvärr blir det sista godmorgonvänstern som leds av just mig. Åtminstone för den här gången. Kanske kommer tillbaka lite senare. Jag skulle kunna hålla ett långt tal här about me, me, mi", me. Men det ska jag såklart inte göra utan vi har någon typ av programtid programtyd åtminstone här att förhålla oss till. Och även programpunkter som är det så vill jag presentera da, da, da, da! veckans panel. Idag består en dag av Jasmin Hussein, eh, socialdemokratisk skribent. Välkommen! Det är ditt första avsnitt här, eller första gången du oss här idag. Mm. Hur känns det? Pirrit faktiskt. Pirrit. Mm. Jag är jättelugn över <laughs> <laughs> att du är med alltså. <laughs> Så välkommen! Ja, tack, tack. Eh, vi har gammal veteran här, Norsi Dadgostar från Vänsterpartiet. Tack, tack. Välkommen, du är med. Tack. Eh, och Per Björklund som är från Flamman, du är lite på hemmaplan. Japp, yep. mm. tack. Känner också trygg och dig. –Ganska. Mm. –Ja, det är ju tidigt på morgonen, så vi, vi, vi utgår ändå ifrån det. Då så ska vi ska faktiskt börja med att klara av det minst roliga ämnet den här veckan, nämligen det som handlar om IS-återvändare. Det har varit kalas för högerrasismen i Sverige som har kunnat fästa loss på olika rubriker kring det här ämnet i veckan. Uh, IS återavvändare brukar ju i den blå-bruna diskursen landa i samtal som har att göra med islamism eller islam eller muslimer eller in the long run black and brown people. Uh, jag har förklarat själv duckat allt som har att göra med det här ämnet hela veckan och kan därför ganska lite om det så jag får lita mig helt på att vår kära panel kan fill in the blanks om vad det här egentligen handlar om. Uh, däremot så vet jag ju åtminstone att uh, en polis, och moderater vill att uh, Svenskar som också har krigat för IS ska bli av med sitt medborgarskap på olika sätt. Eh, regeringen har kommit med någon slags förslag om att man ska förbjuda, eller göra det olagligt att kunna involvera sig i alla typer av terrorverksamhet. Vilket verkar ganska politiskt gångbart eftersom terror i det här sammanhanget har någonting att göra med islamism. Men eh, med det så tänker jag faktiskt lämna ordet fritt här och se vad ni på er har åt säga om det här. Vill ni kanske prata om vad man faktiskt konstruktivt skulle kunna göra åt den här problematiken, eller vad är det egentligen vi debatterar här? Ska alltså vi jag vill börja? Vill du börja? Ja, nej men det här är ju, um, det är, jag förstår reaktionen att vilja ducka debatten, för det är verkligen en debatt som hela tiden förs på högers halva. Och de gör liksom, eh, populistiska utspel om att frånta folk medborgarskap och sånt här som är liksom helt rättsvidrigt. Men som mot bakgrund av IS-förbrytelser liksom ändå går hem på något mm. sätt. Det kommer aldrig genomföras förhoppningsvis. Såvida inte liksom, Sverigedemokraterna och tar makten. Och, ja. mm. det, det är ett så extremt förslag så att, att vi ens debatterar det. Mm. Men, om jag hade varit partiledare eh, för Mönchepartiet till exempel och får den här frågan. Då är det ju svårt att ducka den. Då måste man på något sätt mm. ha ett svar. Och vad är det bästa eh. sättet att kunna bemöta frågorna? Eh, jag tycker att vänstern måste liksom föra över. Om den här debatten ska förs, måste vi liksom tillbaka på vår plan halva lite. Och när det gäller terrorism så måste vi se att det här är en ganska stor diskussion om en liten grupp personer. Eh, eh, det här är en händelse som har djupa rötter. I liksom global politik, i situationen i Mellanöstern, i situationen i Sverige, i våra förorter. och liksom Vad är liksom rötterna till det här problemet? Um, och det är där vänstern ska föra den diskussionen. Alltså, um, och när det gäller frågan, vad ska vi alltså ska de här IS-krigarna liksom få komma hem till Sverige och så vidare, så är den också lite felställd. För, för frågan är, alltså är det... Är det moraliskt rätt att dumpa de här personerna, ansvaret på till exempel kurderna i norra Syrien och, och länderna i den här regionen som faktiskt inte vill ha dem där? Mm. De är inte medborgare i Syrien, de kommer från Sverige och andra europeiska länder i stor utsträckning, från Saudiarabien, från Tunisien, från Libyen. Alltså, vi och andra länder har ett ansvar för att ta hand om det här problemet. Alltså, även den här gruppen människor som mm. nu sitter i fångläger till exempel. Mm. Mm. Så det är helt, ja. Vi har ju en, inte vänsterpartistisk partiledare, men mm. nära inpå. Mm. Jag vet inte om jag har förstått det här rätt, men det handlar om sex personer. Okay. Eh, så, så det är inte eh, halva Sveriges befolkning eller så som är där, där nere. Jag tänker bara så att man förstår volymen av det här. Men eh, jag håller ju med om att... Eh, Ibland, ibland när jag lyssnar på politiska debatten så vill jag veta vad det är för problem de vill lösa. Och jag förstår faktiskt inte det nu. Det är ju inte påföljden av krigsförbrytelse som är problemet tycker jag. Därför det är väldigt hårda straff mot det. Utan här kommer vi ju inte ens till åtal för att bevisa de här sakerna. Jag tycker ibland så här till exempel att en polischef borde kanske... Skulle jag tycka var välgörande om polisen ägnade sig mer åt att försöka väcka åtal än att tänka ut spännande utspel i media? För att jag håller nog inte med, jag tror att det var Anna Härdi som skrev i flammanledare Polisen ska inte ägna sig åt att hitta bevis mot de här personerna. Alltså jag tycker att krigsförbrytelse Och liksom brott mot folkrätten Det är någonting för hela det internationella samfundet. Alltså de syrier som har blivit utsatta, dels från IS men kanske också i stor utsträckning från regeringsstyrkor, alltså syriska regeringsstyrkor och kanske i viss mån övergrepp från liksom kurdiska eh, arméer. De människorna tycker jag ska ställas inför detta. Alltså det här kriget har hållit på längre än andra världskriget. Det är ett brutalt liksom, angrepp mot mänskligheten och, och de människorna ska ställa sig inför rätta. Det, det tycker jag är nummer ett, alltså. det är faktiskt det viktiga. Sen håller jag helt med dig om att det är för mig ett hyckleri att Hanif Balis, Moderaterna och Morgan Johansson Socialdemokraterna satt ju hejade på George Bush när han bombade sönder Irak tillbaka till stenåldern. Och det är ju det som är grunden till IS. Och jag menar, jag vet inte hur det ser ut för de här IS-krigarna men de kan ju lika stå där med svenska vapen. Därför att det är Saudiarabien som levererar vapen. Till IS, och det är vi som säljer vapen till dem. Så allt det där behöver ju också lyftas fram. Jag tycker den internationella delen är viktig viktiga här. Mm. Att det är sånt hyckleri, att vi är med och krigar så att de här liksom, konflikterna skapas från början och sen så fortsätter vi att eskalera konflikter hela tiden. Mm. Eh, och det där behöver liksom, avspänning måste ju till här. Men däremot tycker jag definitivt att de här människorna ska ställa sig inför detta. Mm. Mm. Alltså en aspekt som gläs bort lite är ju också hur ser vi till att de här personerna som åker ner och som ansluter sig till IS inte gör det? Alltså mm. de här idéerna inte får rot i vårt samhälle. Det vill säga liksom att jag har läst någonstans om att rädda barnens oroslinje för, personer som är liksom rädda för att, föräldrar som är rädda för att deras barn har samråd med de här gängen eller rörelserna. Den linjen läggs ner på grund av att MCF inte liksom anser att det är en del av att rädda barnens verksamhet. Det här är ju någonting som borde, alltså det handlar om sociala insatser då, även i exempelvis bland annat i Göteborg, i Stockholm, hur man ser till att människor inte ens går med på den här idérörelsen och det, är liksom, det finns någon slags eh, inte kanske en känsla av utanförskap, det är någonting som gör också att människor drar ner dit. Eh, så jag har bara funderat lite på den här så, sociala aspekten. Så att vi överhuvudtaget har fler människor som joinar IS. Mm. Och man måste ge upp den här tanken att om vi bara kommer på det mest spännande ja. straffet precis. Då kommer folk att sluta, nej de här människorna gav sig ut i krig, de var beredda att dö. Mm. Det är liksom släppt det här med ja. att påföljden kommer att spela liksom så stor roll. Det är, Utan det är det sociala, det ja, precis det är en väldigt rasiga personer. Liksom. Mm. Um, tack så jättemycket för det. Jag är väldigt tacksam över att panelen här i gård kan få till och med mig att stå ut med att gå in på, bot på djupet med vissa obehagliga frågor. Vi ska prata om bostäder och ombildning. Det har under de senaste 20 åren så har antalet hyresrätter i hela Sverige sjunkit. Det här trots att man har byggt mer och mer bostäder och hyresrätter. Hur kommer det sig? Jo, därför att de befintliga hyresrätterna har till ganska grova mängder sålts ut som bostadsrätter. Då. Och det här pågår runt om i hela landet men framförallt i och omkring storstäderna, inte minst i Stockholms län. Och nu så planeras det ju eh, i samband med eftervalet så har vi märkt av att det planeras för en ännu större då kampanj med en ny våg av ombildningar som såklart har fått vänstern att rasa. Eller är det så självklart egentligen? För att en ombildning ska bli av så krävs det ju att en majoritet av de som bor i området, många i alla fall i fastigheten, ska rösta för själva ombildningen. Borde inte vänstern bara mobilisera hela folket mot att rösta emot ombildningar? Eller tänker ni kanske nu, det är inte så enkelt, Aida. Jag undrar också vad panelen har att säga om Högerns svar om att fler ombildningar i segregerade områden faktiskt hjälper till att bidra till att det blir mindre segregering. Har högern rätt? Inte en retorisk fråga. Vad säger du, Jasmin? <laughs> ja, alltså, det här är ju helt... Det här är ju så tramsigt. Eh, igår kom det ut ett, en artikel... Om, som var en syfundersökning som beställdes av Hyrelsysföreningen i Stockholm. Så där frågade man liksom personer som har rustat på mittenpartierna men också på Miljöpartiet: alltså liberala, centerpartiska väljare, moderata väljare mm. eh, och miljöpartisväljare. vad tycker ni om att man ombildar hyresrätter till bostadsrätter och vad tycker ni om att man säljer ut allmännyttan? Och Det är en överväldigande majoritet. Eh av nästan alla dessa partier som är emot det. Mm. Eh, så så här, man har inte bara emot sig stockholmarna utan det är även så, här folk, som, som är rena, så här, folk som är rena, folk mm. som är centerpartister som har så på Centerpartiet i Stockholm är emot att man minskar hyresrätterna i allmännyttan. Mm. Eh, och dessutom så är det så att det här pågår nu samtidigt som vi ser att eh, nyproducerade hyresrätter har en extremt hög hyra mm. och samtidigt så säljer man ut allmännyttans hyresrätter som oftast har en lägre hyra. Så man bidrar aktivt att det finns färre hyresrätter som vanligt folk har råd med. Det är liksom den sjukaste segregationspolitiken som jag någonsin har hört det. Det är som liksom, man aktivt medverkat till att folk inte ska ha någonstans att bo. Och vi läser ju genomgående hela tiden om barnfamiljer som vräks på grund av att de inte har råd med hyran eller av olika anledningar. Och det Allmännyttan har ju ett socialt ansvar också, som många privata bostadsbolag inte alltid tagit på sig på samma mm. sätt. Eh, och det ska man försämra. Så jag, jag vet inte, man har både folket emot sig och det här är också en fruktansvärd segregationspolitik. Mm. Hur är utsikterna för att kunna göra motstånd mot det här rent, alltså i, i riksdagen, tänker du? Eh, I riksdagen? Ja, alltså det fanns ju för, förut. Fanns det ju en sån här stopplag typ där man kunde förhindra som kunde ju förhindra ombildningar. Sen tog man bort den. Och jag tror inte det är svårt att skapa majoritet i riksdagen mm. För att skapa den typen av lagstiftning. Men jag tycker det är intressant det här med alltså, segregationsfrågan faktiskt. Att mm. den har blivit stor. Det vill säga. Eh, eh, rika och fattiga ska vara tillsammans, eller man ska säga i vissa områden. Det är någon, någonting med det tycker jag som är som jag tycker inte stämmer. Alltså för mig är det viktigt att säga att alla har känslan av att de kan flytta var de vill någonstans. Det måste finnas hyresrätter var som helst. Det viktiga är inte att stänga ut människor från vissa bostä bostäder genom att ombilda dem. För det är det man menar, måste mena med att säga så här det här är bra mot segregationen, aha vissa människor ska inte vara kvar. Mm. De måste flyttas och vi ska byta ut dem mot andra. Då blir det integrerat på något sätt. Jag vet inte, det är någonting med det som jag inte tror på. Jag vill ju att eh, de här hierarkierna ska försvinna. Jag tycker alla ska kunna köpa en bostadsrätt, alla ska kunna bo i en hyresrätt. Och det ska vara, liksom, det är inkomstskillnaderna på något sätt i bakgrunden som måste förändras. Det finns en övertro på att man ska liksom, ombilda till sig någon slags jämlikhet. Det kommer aldrig ske. Tror jag. utan fler hyresrätter bara för att öka friheten på något sätt. Mm. Ja, men, ja men det är ju helt besvärligt för att, menar, ju fler billiga hyresrätter man tar bort i Stockholm desto mer de blir Man tränger ju ut dem med lägre inkomster, mm. längre och längre ut. Och att det saknas hyresrätt, att man har ombildat och sålt ut så himla många hyresrätter liksom, i stan tidigare bidrar ju till att de här områdena som man nu pekar ut är mer segregerade än de hade behövt vara annars. Mm. Uh, och i Bagamossen där jag bor som man har pekat ut som ett sådant här område. Mm. Där det är det extremt tydligt att det är uh, dessutom liksom i själva området. Det är, ju, det är vissa hyresrätter i de områden där det redan finns mycket bostadsrätter. Mm. Och där medelklasserna har kommit in. Liksom, uh, som först kommer att ombildas. De är mest attraktiva. De är mest, mm. värda mest på marknaden och så vidare. Medan uh, andra områden som domineras av hyresrätter där kommer intresset köpkraften och de bor där och liksom de kommer inte alls att vara lika. Så själva den här processen i sig bidrar även inom området, tror jag, till liksom att man förstärker klyftorna mellan olika delar och det är helt besagt. Mm. Uh. Men det här med att uh... Vad, vad, vad tror ni om förutsättningarna för just om man tänker en mer gräsros, gräsrotsorganisering här är ju ganska uppenbar ingång till att om folket bara mobiliserar sig mot mm. att inte rösta för de ombildningarna och rösta nej konsekvent så kan de inte bli till, eller? Jo, men det, alltså, det, och det äger rum nu överallt och där har man erfarenheterna från motstånd och tidigare kamper. Det är många som bor nu som var med och stoppade ombildningar i sina egna hus för tio år sedan som nu bara börjar engagera sig direkt. De vill inte vara med om det här igen. Eh, och man har, jag tror att vi har väldigt stora förutsättningar idag att liksom knyta ihop de här, att det blir inte bara lokala strider i en fastighet i liksom en bostadsrättsförening utan att man det blir liksom en, en kamp mot det här politiskt också i hela Stockholm. Jag tror att man kommer möta alltså, ett mycket större motstånd än man har räknat med. Men det är klart, jag tycker ändå att det, så här, det står ändå över en halv miljon människor i bostadskön. Mm. De kanske också hade velat bestämma om mm. att hyresrätterna inte ska försvinna. Mm. Så det finns ändå, jag tycker inte det är så här demokratiskt eller någonting att de som just råkar bo där ska bestämma mm. eller så. Mm. Utan här har vi ju ett långsiktigt problem med att, jag tror faktiskt så här, hade inte vi ombildat bort hundratusen bostäder som vi har gjort sedan millennien skiftet till Stockholm så hade det kanske inte ens varit någon bostadsbrist. Mm. Alltså det är faktiskt en extremt stor bidragande orsak eh, av det. Och där är det privata hyresrättet mycket som ombildas. Men när man ombildar allmännyttan, då är det ju ideologiskt, mm. tror jag Det finns ju också en risk här risk, alltså apropå det här med gräshållsorganiseringen också. Att det blir ju, alltså det här kommer vara granne mot granne. Alltså mm. i de här fastigheterna så finns det kanske personer som, ja, men som är kanske intresserade och som funderar på det. Och så finns det personer som är väldigt, väldigt emot det. Och hur är det, och sen att jag tänker mig på de enskilda lägenheterna. Tänk om man har några enskilda lägenheter som ombildas. Hur, att bli hyresgäst hos sin granne. Det är ju liksom, man bäddar... Som man innan har krigat emot för att inte ja. få till ombildningen. Mm. Precis, att det blir det bäddar för enorma konflikter. Som jag inte tror att någon riktigt liksom har tänkt på egentligen hur det ska bli. Jag vill ändå ge en shoutout till alla som... Jag bor ju då hos, min, <laughs> <laughs> hos mina grannar. Ja. Jag är där. Att eh, lämna inte lägenheten, du har besittningsskydd och eh, kan alltid vara kvar. Mm. Så jag tycker inte, man ska inte flytta eller något sånt, även om det kommer. Mm. Utan fight kvar, och även om det blir majoritet så ska man bara bo kvar. Det är lugnt, det går bra, det blir inga lite, problem. Ingen dålig stämning. Nej men man behöver inte snacka så mycket med sådana grejer. <laughs> ja, alltså jag tror också därför är det extra viktigt att bygga liksom en rörelse som är bredare än att det blir de här lokala. Att det inte blir så mycket fokus mm. på det. Att mm. de som inte vill ombilda känner att de har stöd. Mm. Att de, det här... Att man verkligen hamnar in där, men en majoritet av stockholmarna vill inte det här. Det är inte demokratiskt bara för att dina grannar vill det. Mm. Mm. Eh, och att man också mobiliserar de här, eh, men de som faktiskt vill ha en hyresrätt, som står i kön, som inte har chans att köpa en bostad, mm. måste också engageras. Alltså det, det här handlar ju om deras rättigheter också. Liksom. Mm. Eh, att det inte bara blir... Man, man, söndrar, man härskar gärna genom att söndra liksom de som sitter på ett förstahandskontrakt idag mot de som står utanför och så vidare. Men man måste liksom bygga en rörelse. För det har ju skett en alla. jättestor svängning i opinionen, känner jag. Mm. Alltså den här mätningen mm. som du är inne på. Jag tror inte det var så när det var den förra vågen av ombildningar. Då var det ju lite så här, nu trodde folk att de skulle tjäna en massa pengar. Och så mm. Men folk är hjärtligt trötta tror jag på den här bostadspolitiken i Stockholm nu. Det är nog den viktigaste frågan, i alla fall för stockholmare. Nu blir det väldigt mycket i perspektiv. Mm. Alltså det, det är i, usel eller? bostadspolitik. Mm. Liksom. Mm. Så, så. Men det tror jag också måste knyta ihop det med alltså, hela bostadspolitiken. Att, jag, menar, jag läste dagen att i Solna ville det kommunala bostadsbolaget renovera 1600 lägenheter mm. höja hyran med 60%. Och det här är en process som pågår mycket alltså, i mm. hela landet, framförallt i storstäderna men även liksom, där man Billiga hyresrätter försvinner genom att man renoverar upp mm. dem och chockar hyran och så vidare och folk, det får ju samma effekt, folk tvingas flytta som inte har råd. Mm. Uh, och, de, och de här striderna och ombildningarna måste liksom, allting måste mm. sig ihop tycker jag. Mm. Att man uh, lyfter det mer och det är nog lite storstadscentrism som gör att ombildningarna får mycket större uppmärksamhet, än renoveringar räkningar och, och liksom sånt som äger rum mm. mer ute i landet. Mm, mm såklart. Ja, vi kommer nog få eh, anledning att följa upp det här såklart eh, framöver. Vi ska gå vidare och prata om storstreiken i hamnen. Alla medlemmar i hamnarbetarförbundet ska lägga ner allt sitt arbete och gå in i det som ska komma att bli en historiskt strejk. Varslet kommer att beröra eller berör över tusen hamnarbetare runt om i landet och parterna har till den 6 mars på sig att komma överens och lösa konflikten om de vill undvika den här gigantiska strejken. Hamnarbetarnas situation har ju, är ju väldigt krånglig och ganska snårig att förstå men den har ändå tack vare mycket uppmärksamhet som har drivits på gränsbrottsnivå också drivits upp och fått mer och mer rubriker nu. Nu på sista tiden har vi också märkt att allt fler bland annat sociala medier har nu börjat samla stora insamlingar, swishinsamlingar för att stötta hamnarbetarna i den här eh, strejksituationen. CK Syd ska också ha bidragit med en ganska stor summa till dem. Men vi vet ju inte hur länge det här kommer att hålla och vad händer om pengarna tar slut innan de har fått igenom sina krav? Tror vi ens att de kommer att kunna få igenom sina krav? Och hur ser panelen på det faktum att det andra fackförbundet i hamnen, Transport, har meddelat att de troligtvis inte kommer att sympatistrejka med Hamnarbetarförbundet? Är det här väldigt förståeligt eller bara väldigt förkastligt? Anyone? Per? <laughs> äh, förkastligt om ah, mm. Ja, men är det, är det förståeligt att de inte kan gå in i en sympatistrejk? Så rent uh, ur deras perspektiv är det förståeligt, mm. uh, de har ju kollektivavtal och bundna fredsplikt och de är inte alls intresserade av det handarbetarna slåss för, de vill ju att hamnarbeteförbundet ska upplösas och gå in i, i transport helt enkelt och underordna sig. Uh, det, hindrar, det här hindrar ju inte liksom enskilda medlemmar i transport att ändå hävda neutralitet, att inte utföra uh, liksom strejk varslat arbete och så vidare. Mm. Uh, så att, så att, uh, men, uh, jag skulle ändå säga att det är för alltså, mm. eh, det är två konflikter här. Det är ju dels mellan Hamnarbeteförbundet och eh, Arbetsgivaren. Men det är ju också en konflikt mellan, inom fackföreningshörelsen mellan två förbund. Mm. Eh, som är, är ganska snårig och svår. Mm. Men, ja. Men jag, jag tänker, jag är ju så här Göteborgare så, <laughs> så jag kan ju mest om den hamnen. Men det här ska man ju veta då. Det här började ju den här konflikten när hamnen, vilket jag är mycket kritisk till, privatiserades. Jag tycker inte man ska privatisera hamnar. Det är mm. en ganska grundläggande infrastruktur för ett land. Till något som heter APM terminals. Som är kända, jag tror de är danskar, jag vet inte om de är. De är väldigt kända för att vara antifackliga. Så de har ju, har ju den historiken, de hatar facket så att säga. För att det är så här, hamnarbetare och transport har ju funnits i hamnarna sedan 70-talet. Då det blivit någon konflikt och så har man fått två fackförbund. Det tycker jag också man kan fundera på. Det, det är faktiskt kanske en wake up call framförallt för LO. Att om man är dålig på att rekrytera och inte tillräckligt bra på att driva frågor. Då är det alltid risk att det kommer en konkurrent som gör det. Mm. Det tycker jag. Det ser man i vissa andra branscher vilket jag på ett sätt kan tycka är dåligt för jag gillar ändå idén att det finns ett fack som är sådär va. Mm. Men nu finns det det och det har funnits sen 70-talet och det har varit ganska lugnt därför att hamnen, alltså den kommunala hamnen, har ju typ hanterat det där. De har ändå fått vissa fackliga rättigheter trots att de inte har avtalet. Men det var när privatiseringen kom, det var ju då de försöker, de försöker krossa hamnarbetarna, det är deras liksom projekt. Så att jag tror också i media framställs det som att det är hamnarbetarna som hela tiden strejkar och vilket gör att hela svenskt näringsliv kollapsar och så. Jag skulle säga, det är inte så. Utan det är arbetsgivarna som har gjort det här som kallas för lockout, alltså de strejkar. De stänger ute hamnarbetarna och det är därför nu de i sin tur strejkar. Därför att de har blivit som det heter lockoutade, alltså de får inte jobba. Så nu får, går de själva ut och säger så här, okej okay, vi får inte ens komma in på arbetsplatsen i viss mån. De kanske, jag vet inte hur det funkar riktigt. Så då får vi också strejka då för att vi har inget val ungefär. Så man ska veta det att typ 90% av alla de här dagarna där så alltså stilla hamnen, det är alltså arbetsgivarna som har slängt ut hamnarbetarna. Det är till och med så att man har lagt en lockout på fria dagar som du kallar, som innebär att vissa kommer att vara att fortsätta arbeta sin vanliga tid och få halva lönen. Mm. Eh, ja just det, så eh, kanske det är till och med. Mm. Eh, som jag har förstått det. Men, men det är också så att man har, sen APM tog över det här har man ju också sagt upp arbetare och sen tagit in dem igen via bemanningsföretag och så vidare och det här är något som pågår i bransch efter bransch och har pågått länge i Sverige, mm. alltså den här dumpningen av villkor och, äh, äh, och då har vi förbundet som sätter sig emot och det här, det här är också en del av konflikten att äh, den här processen där anställningsskydd och så vidare urholkas äh, har ju där har ju LO och fackföreningsrörelsen inte haft så mycket att sätta emot. Mm. Äh, och det är en också till att man förlorar medlemmar och att liksom folk liksom folksäkerhet till andra och så vidare. Mm. Så att det är en jättestor fråga mm. som den här konflikten som inte bara berör Göteborgs hamn utan hela arbetsmarknaden. Mm. Men så LOs avtalssekreterare Torben Dahlin har ju också sagt att han sa liksom, hade här skett med LO-anslutet förbund så hade man också tagit till liknande åtgärder. Det också blivit total mm. Sen liksom i situationen som det är mellan Transport- och Hamnarbetarförbundet och det situationen är som det är med den förhandlingsordning som vi har haft i Sverige i väldigt väldigt väldigt länge. Så det är ju det är extremt liksom, krångligt att, så att tänka på liksom, relationerna inom LO och transport men framförallt är det viktigt att förstå att det liksom, arbetsgivarsidan gör som Norsi sa, det är ju helt det har de inte sett tidigare på den nivå som de gör. Mm. Eh, hade det här skett på ett annat fackförbund så hade det bara tagit till liknande åtgärder. Mm. Så vi ska inte verka som att hamnarbetarförbunden är bråkiga eller att de gör någonting som går över gränsen. Mm. För det, vilket fackförbund som helst hade tagit till liknande åtgärder. Mm. Eh, utan det är liksom, det här är totalt... Eh, alltså vi har inte sett det här tidigare, den är nivå som de är så mm. antifackliga. Mm. Har de inte mm. lite vind i ryggen nu också när vi har en... 73-punktsregering som behöver samarbeta mycket med att eh, komma överens om vissa inskränkningar i eh, strejkrätten bland mm. annat. Jo, men det sker ju. Det här sker ju också med bakgrund av den nya strejkrättslagen alltså, alltså, där man inskränker strejkrätten mm. Och där den här strejken faktiskt som pågår nu skulle kunna bli olaglig. Därför att man hävdar man får bara strejka om syftet är att nå ett kollektivavtal med fredsplikt. Och det, det är en tolkningsfråga. För ett Handarbetarna säger ju att de vill det och arbetsgivaren hävdar nej det vill ni egentligen inte. Mm. För vi har erbjudit er ett hängavtal som är precis lika bra och ni har tagit nej till det och så vidare. Och då skulle de kunna ta det här till Arbetsdomstolen och då är det då Arbetsdomstolen som består av parter från LO och och, och Svenskt Näringsliv och uh, skiljedomar som som ska då bedöma om den här strejken är olaglig. Mm. Uh, det, det blir en absurd situation. Uh, så att det här är ju, han slåss ju också mot nu, alltså egentligen för sin existens, eh, mot den arbetsgivaren som med stöd då av regering och måste man säga av parterna LO, mm. Svängs näringsliv liksom. Men det här är en eh. otroligt utdragen eh, historia nu med Hanna det har ju pågått länge och vi har rapporterat om det flera gånger i framman också. Hur mm. tror ni, är det någon som törs sig på en eh, gissning om hur det här kommer att sluta? Kommer det sluta snart? Jag hoppas faktiskt, för jag tycker att APM terminals kan inte hantera hamnar. Så jag mm. hoppas ju till exempel att Göteborgs kommun köper tillbaka sin hamn. Mm. För jag, är det är det jag vet inte, men jag är på riktigt så orolig att vi inte kommer kunna använda den för att transportera in produkter. Mm. För jag tycker inte de, de klarar inte av det här. Jag, och jag antar faktiskt lite att det går inte så bra för dem, för APM terminals. Så de har lite råd att locka ut folk antar jag. För jag tror inte, hade det, gått, hade det varit bra business så hade de nog inte gjort det. Utan jag tror inte de kan hantera det där. Så jag hoppas att de kommunaliserar de här hamnarna och lugna ner situationen. Och åt, det här har ju hanterats i 40 år, tycker jag. Alltså så att man slipper skapa enorma konflikter. Mm. Ja, jag vet inte hur ni ser på det. Ja men alltså jag, jag tycker också det att man ska kommunicera hamnen men jag tror att vi också måste komma ihåg att det, det är inte säkert att det löser alla problem. För arbetsmarknaden har förändrats eh, mm. i Sverige de senaste 40 åren också sedan sen har förbundet bildades mm. och, och det finns ingen liksom mot, riktig motkraft idag. Det är liksom det här man hela tiden pratar om nu också men vi ska mobilisera mot regeringens högerpolitik och bla bla bla men det händer liksom aldrig något. Uh, utan det är hela tiden på defensiven och jag tror att man ska vara lite, tänka att problemet, det kommer, alla problem kommer inte att lösas för att man kommunaliserar hamnen som det ser ut idag och de här typerna av problem kommer uppstå i andra branscher och på andra håll i samhället också. Så, uh, uh, men, uh. Vad du? Nej alltså jag vet inte, det här ser mm. det ser så mörkt ut, mm. det känns så. jätteskönt och gulligt och fint och lite hoppfullt att se alla de här swiss ja, där på sociala ja. medier mm. men det är ju, alltså, arbetslössidan har liksom vindryggen mm. och kapitalet så jag, jag vet faktiskt inte mm. det, ja. Ja, Jag tycker det, det, det här som är det dåliga med att politiker också lägger sig i en enskild konflikt för då tror jag inte att den löses. För då sitter de och väntar in den här lagstiftningsförändringen. Mm. Jag tror jag, så, här, Hade man snappat av direkt och sagt att vi kommer inte ändra någon lagstiftning så hade de kanske tvingats att göra upp. Men nu kan ABM Terminal sitta där med händerna i kors och vänta in en lagstiftningsförändring och hoppas på den och så. Så jag tycker det där var lite onödigt. Jag tycker att Ulva Johansson också har förlängt den här konflikten väldigt mycket genom att ge den typen av signaler till hamnen. Ja, ah, eh, fan jag ville verkligen avsluta med en mycket mer hoppfull... Ja men alltså de här swish panelerna. Gå med i facket, gå <laughs> förändra. Facket, förändra. Rage the hell out of here. Fight eh, the power. Eh, vi måste tyvärr börja avrunda det här programmet nu. Jag har ju dragit över lite grann. Eh, jätte, jätte, jättestor tack till er fantastiska panel som har gett mig så mycket fredagspepp idag. Även fast det har varit väldigt mycket ångest också. <laughs> eh, och jättestort tack till er kära tittare som har tittat och varit med oss även den här fredagen. God morgon vänstern är tillbaka igen nästa fredag som vanligt men då inte med mig som programledare som sagt. Så är det ibland. Uh, the mysterious ways av att vara frilansare kan ta en lite var som helst. Och jag tänker att det gäller att fokusera på skärmen med det lite oförutsägbara med att vara frilansare, för annars så fastnar man i tänket kring den totala avsaknaden av trygg anställningsvillkor, ingen pensionsspar och ingen betalt semester. Um, anyways, <laughs> kära tittare, I hate goodbyes. Så jag tänker att vi wrap it up innan jag börjar sabba den lilla fredagsmoden vi har byggt upp här. Och vem vet, vi ses kanske lite senare eftersom, sommaren det kanske sjunger oss, åtminstone jag hoppas det. Men nu kära tittare så återstår det bara för mig att be er vara snälla mot varandra, vara snälla mot er själva och ha en riktigt fin helg. doodle Hej då! Tack för det. <allt. laughs> <Ja. Så fin. laughs> Tack för <allt. laughs>